En ze wacht ons saam al vermooren Maar op was ons saam verloren x man om achen Heerlijk welkom bij S.I.K. Radio My naam is Koorie met ons Bosoorlog Rijks Voor ek die Bosoorlog Rijks begin wil ek net eerst die noodberichte noem wat van dag deurgestuur is later vanmiddag middag, ek het nie volgend gelees nie Dit het deurgekom die R24 is afgebakken En wie aan Esburg die pad daar. In Nyas na die N2 ook afgesluit as gevolg van protesoptogte daar. Wie asseblief veilig vir my eet die paaië. Ook in KwaZulu-Natal is daar optogte of protese by Malvule, die r 1 2, 2 km uh, voor Stanger. Daar word ook bande gebrand daar. In ons Londen word daar ook gemaan om veilig te wees daar word steen gegooi na karre toe by die nieuwe huise in die buflau pas area wees as blief virzichtig daar ook is daar prakties optoogte in Kaaps of in die derban jammer as gevolg van die vissersboote van die Chinese wat in die waters daar rond is bly maar weg van die omgevings af bly veilig en Voor ons aangaan kom ons luister klaar na boek van Blerk. Boek van Blerk met die kaplijn, wie sal ooit die ty op die grens vergeet? Of as jy daar vir jou geliefde op die grens gesit en wacht het, sal jy ooit daar die lang eensal maande, wat jy die hele tijd gebid het, dat hy net veilig by die huis kom, dat jy net weer om kan raak en in sy oor kan kyk. As jy dit nie maak het nie, sal jy nie precies weet wat van daar gepraat word nie. Ons halde, wat vir ons land, vir wit en swartja, beskermie teen terrorisme en communiste, hulle vir die hoogste prijs betaal het, vir ons voorig om veilig te wees. Ons sal julle nooit vergeet nie. Partij het huis toe gekom, gekom partij is vir mink, partij het nie huis toegekom nie. En ek bring hulde, aan ons manne, ons halde, wat vir ons die hoogste prijs betaal het. Ek vraag ook, kom ons byg ons hoofde vir oomlik in nagedachtenis aan die volgende wat op die 15 en die 16e mei hulle hoogste prijs betaal het. Herrie Cornelius Teron, hy is op die 15e mei 1973 het hy die hoogste prijs betaal. Hy was vir ongeluk geskiet tere ander soldaat by die een eenheid terwyl hulle wapens gestoor het. Hy was maar 18 jaar oud. Op die 15e mei 1980 skitter Glenn Andrew Paul van 8 saai. Hy was kritis gewoond na dit handgrinaat per ongeluk ontplofiet by Ocalongo in die noorden Ovambuland. Hy was 20 jaar oud. Op die 15e mei 1981 skitter Willi Elefant van 201 Batalion. Hy was 22. Die 15e mei 1984 skitter Maleku Duyohannes in Kada van 113 Batalion. Hy was 23. Die 15e mei 1985 speciale constabel Tidunda van die Zuid-West Afrika Polisie. Hy was 27. Die 15e my 1986, onderkoperel Azik Lando van NL1 Batalion. Hy was 26. 15 my 1993, onderkoperel Roberto Giuseppe Kondo van 12 Saim. Hy was 20. Hulle name en hulle opofferings, saam die ander wat ek nie kon noem nie, sal ons nooit, ooit, ooit vergeet nie. Ons dappere helden. Kom ons luister na een lekkie. Hier is Marie van Saal met Daar is ‘n een mannebegreems. <middels> ek soosrofoon Ek het ook nie gehuil by ons afsluit op die stasie nie. Maar later, later sal ek eerst geset, wat die woord eenzaam beteken. Eerst was dit aanvaardbaar, maar nou, die wacht, ja, die wacht vir die brief met met daar die besondere handskrif. Elke oomlik wonder ek waar hy is, wat hy doen, my gedagte is altyd by hom. Misschien weet jy waarvan ek praat, for long. Yeah, not long. Marie van sal my daas een man op die grens en ek onthoud daar da soos gister. Ek het vanavond een paar gedigte geneem op die grensoorlog Dichtbindelblad en ek lees ly graag voor. Die eerste gedig het Tarsjes van Heren ingesteer. Hy is ook geskryf dier Tarsjes. Soldaten wachtend in die nacht die nags is swart, tasbord in jou gesig, stil is soos sag, jy hoor die sterre verskiet, en rye versprei al wachtend vervijand, onalspellend, met er toe gerig, sekondes wat tik, soos uitgemergelende ure, gedagtes by geliefdes, en speel met jou laksman, en die verde tjank, een hongerjakkels, jou maag wat draai en negatieve gedagtes verband. Dan hoor ons die klank van band grond, geruisloos ruil verby soos ‘n giftige slang, vingers op snellers wat terugkeer na rus, ontkenend, stilstarend met glimlachte wrang. Die son dan soenend met oog stond, Wermstrale, streel ons moe gesigte, Datums van vryheid en brein afgeëts, Dankbaar en stil, bewegend na kamp, Nog een nacht nader, met niemand gewoond, Dier terseurs van Heerden. Die volgende gedig is ingesteerd dier kooslesing, hy het nie gesê of hy hom geskryf het nie, hy het een nommerie bijgegee, uh, dit lyk soos een Weermacht nommer, maar ek lees die gedig ingesteer dier Kooslesing. Ek leef my in, Loopgraaf, graaf, laaste lig, klaarstaan, stilgespanne, wacht uit. Die mooiste bloed omsoomde wolke, soen die horizon, een lichte roering, Streel die blare koe, Versag die trope son, Se bak oondag, En stil, Verskuif beelding na haar hier, Gedagd is o beeld gevange, En diep verlange, Geerig aan my sy, Een dove doef, Een sachte fluit, Dan skeur en skri die bos, Die loopgraf dril, Dit plof en knal en stof en kruid Bevele, skiet, skul, herlaai, nou laat waai bliksem splitse en skrapnel Radiosuine, roep versterkings, gooi grenate Geen genade, trief of sterf Dapper, doodsverachtend, sliep nog emo nader Salig daal die skemer, maar die vijand bly Koels en kartsetsen knal Geen versterkings Ernst stuig het soeper in die donker Oorlog Minacht regulaties Roekloos in vaart Oor vijandstellings heen En laat die hand Grenade reen Moraal totaal vernietig Vlug die vijand Die slag gelever En sak daar stilte Oor die slagveld Ongelooflik Leef ons amal Raak weer oor ons kopie het kartetse. Koolsmortiere en granate, heel die kamp tot buin vermaal. Veilig slaap ons sonder koes en slaapzak, maar oor elkse lippe stamel daar een dankgebied. Dankie Vader, ons behoeder leef. Kom ons luister na Boschkati, Boschkati Wambuland. Boschkati, Boschkati, Boschkati Wambuland, dus die mooiste plek op aarde, Ruakana, Ruakana, Ruakana Wambuland is die plek met die meeste water roa kana O shivelo o shivelo o shivelo van ambulans Dis die plek met die meeste o shivelo vambulant. O katopi o katopi o katopi van ambulans Dis die plek met die meeste perde, O katzopie, vambulant. O inana, o inana, na inana, vambulant. Dis die plek met die minste water, O inana, vambulant. Ondangwa, ondangwa, Ondangwa, vambulant. There's the place where he flows his land Oh, andangwa vambulant Ongwe diva, ongwe diva Ongwe diva vambulant There's the two places of terrorists Ongwe diva vambulant Oh, shakati, oh, shakati dis die mooiste plek op aarde, Oshakati, Oshakati, Oshakati, Oshakati, Oshakati vambulant. En net jy wat daar was, sal weet hoe dit was. Ek het nog tyd vir gedig of twee, voor ek die opname of die klankpans speel, van die volgende gedeelde van die Bosoorloog. Koos leesing het geskryf, Retrospeksie En kamo daak my kop verstomp, Om vir formatie voort te stap, Bereid om eerste landmijn af te trap. Ek dien toch volk en vaderland verdomp, Maar thuis bly moeder in gebed, Drie seens het sy nou begrens, Hul veiligheid haar grootste wens, Hul doen en laat, Kan sy hul nie beleed, En saans wanneer ons kamp opslaan, Of stil jou oopies posbeman, Da ek ergens net jou buwie span, Probeer ek self die saak verstaan, Net gister het daar twee van ons geval, In swart plastiek is dit toe afgevoer, my troep moraal soos afgetrekte koffiemoers en telkens onbewus 'n vels wat vuis wit bal agt lyke vel bebloeds vandag geoes maar wraak sal vrees en weerwraak kamofleers en moere sal die rook trek tot jy sweer tot ons mekaar totaal verwoes Tot eendag retrospeksie van my vrou Wat slik oes na al die saad gesaai Wat sal bly staan, wat nie verwaai Waar gaan ek jyn, wat doen ek hierna Tot ek beseef is hier, maar net een reis Waar jy die reis begin, is nie ter saak Dis slechts die eindpunt wat jou toekomst raak en Jesus is in eeuwigheid alleen die deur. Nog enekie dier Nelly, of geingesteer dier Nelly Sophia, lesing Blugnaut. Geweerloop, die verskil tussen lewe en dood, lee in a takkie wat kraak, of a keel skoon maak, as jyl soekies behootsam dier die bosse sluip, Net een verkeerde stap of droe blaarkie raak trap kan een geweerveer ontlok en een makker laat val met een harde knal. As jy in een geweerloop vast weet jy vir een breekdeel van tyd dat jy gaan beswaik en jou die leven gaan weik terwyl jou makkers toekyk. Sien jy geliefdes oor jy oor virby flits, dan word alles swart en jou bloed spat as jy styr en bly lee. Word daar stil om jou gekuneel, wat het al besiel om jou hierheen te stuur, want kyk, die skrif is aan die meer. En ekie dier Linda Skoeman die lappiesmaus. Soos een reenboog belofte kom die lappiesmaus. Die het traalse spel wat naasies vlaus. Een kant staan een wijsgebouw, gemaakt van steen en klip, binnenin verlaat een skip. Buiten leed die graf de wit van mans en soons van hoop en En leens Gekruiste hout wat Eensam traan Die doel vergeefs Geen wegbaan Buiten by die hek daar wacht Een nieuwe mag Een nieuwe nacht En een kant op Een groot rooi rots Sit een beer geswaal van trots Oe blink Lippe smal En in sy hande Weeg is kaal een sekel ten a op. Ek weet nie wie het omgeskryf of het Linda Skoeman is en of dit iemand anders was nie. Dit sta nie daar nie. Laaste wil ek eniekie lees van Johannes Ligransie. O boerevolk, O boerevolk, waar gaan jy heen? Het jy nog enige murg in jou been? Wie het nog wie is of is hy reeds uitgewis? Vanwaar kom die verraad so diep? Net soos die dodelike griep, broer teen broer en pa teen seun. Is hier iets doods en die jou laaste kroon? Die groot sterk held het geval en die perde was nog maar op stal. Wat sou hulle toch kon doen op die slagveld? Sonder enige roem Gelukkig boervolk Het God beskik Dat daar leiders is Wat glad nie skrik Wie moet vir geen oomlik wik Tot in die laaste Vierde blik Gelukkig boervolk Het God ons gegee Vrouwens Met wie ons ons liefde smee Vrouwe wat ons bystaan en die leiders wee Tot met ons laaste laaste tree geskryf dier Adde Toei Ek het in die begin die name gelees wat op die 15e mei hulle laaste offer of die hoofste offer gegee het vir ons, vir ons veiligheid Een oomlik van stilte vir die wat hulle hoogste offer gegeet op die 16e mei. Die 16e mei 1964 was daar 6 lede van die SDF gedoet toe hulle militaire voertuig in die kop aan was met die militaire recovery voertuig toe hulle van sports vanaf Uniondale teruggekeer het persoene wat gesterf het was Stafsusant Abram Karel Prinsloo van die Infanterieschool hy was 30 Sussant Johannes Hendrik August Achenbach van een die speciale dienstbataillon hy was 22 Koperal Pieter Johannes Koetse van 2 SAI hy was 22 Troep Isaac Sybrand Versagie van 1 speciale dienstbateleon, hy was 20. Schilder johannes Frederik Webner van 4-veeld regiment, hy was 18. Op die 16e mei 1981 was dit warrant-officier klas 2 Isaac Philippus Venter van die Noord-Weskommand hoofkwartier Hy was per ongeluk gedoet te Stilfontein, waar hy by een burgerlijke voertuig, of die burgerlijke voertuig, omgerei is, op die Republiekdag preparaties. Hy was 47. 16 mei 1981, skitter Benjamin Buys van 16 eenheid was ook gedood, toe sy private voertuig omgegaan, omgeslaan het de Grootfontein. Hij was 20. Jylle name en jylle opofferings vir ons land, ons veiligheid, ten terrorisme en communisme sal nooit ooit vergeet word neem. Om hulde te bring aan jylle spiel ek vir jylle die going home van die voldeende soldiers, soos dier die skoedse weermacht. ere van ons gevallen helden. En ons flits daarna spiel ek vir ons die grensoorlog volgende episode.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 Al is fotos optioneel, sal het die hoeveelheid belangstelling wat jy ontvang dramatis vermeder. Probeer ons twee twerichting pasmaatstelsel en sien wie by jou pas. Of probeer ons baie soek opties om te sien wat er ene die beste vir jou werk. Teken gereeld in wees proactief en neem die eerste treeën dier lede waarvan jy houd te kontak. die hoeveelheid belangstelling wat jy ontvang dramatis vermeder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 en 'n grensoorlog. Tagmac Sulu fatbrug 14 suid van Luanda, na opmars oor 3000 km en weke van bloedige gevegte. Volgens nou ons geen inklinasie gehad te Maar die soldaten opereer in een skemerwêreld van propaganda en geheimhouding. We were lying to the world and also lying to the U.S. Congress about what we were doing in Angola. And Swapu or Diofani Prenti. So Angola now, it was an open terrain for all of us. So I left Namibia and we went into Angola and joined Swapu there so that we were be trained. Zulu is nie al Zuid-Afrikaanse soldaat in Angola aan die einde van 1975 nie. In die oosten van die land word veggroep extra ingevlieg na Silva Porto, op pad na Loeshoek. Veggroep Arrins mars aan na Malanje om Luanda uit die oosten te bedreig. Maar in die vergadersale van die wereld woete anders strijd. Die reeds verslete gordijn van geheimhouding skeer finaal met die aankondiging van die SHW op 17 december dat vier Zuid-Afrikaans in die operationele gebied gevangen geneem is. Johan Potgieter het precies geweet waar het was, Brug 14, 700 km noord van die grens. Hy het gesien hoe die groepie richting verloor en reg in die vijandse handen inrui. En hy kon door my telescoop sien hoe die oons waai vir die pansekarre en anrui en die pansekarre was verstom, hulle kon nie, ek sê nie, want die tiffies het nie kaart of radio nie, hulle kon met die herwinning doen. En te stop in die vijandelike linie, en ja, tussen hulle daar vriendelijk versoek om uit te tlam en hulle is toe weggevoer. Uh, dit was snaaks, oorlog was snaaks. Voor die Suid-Afrikaanse regering is het alles behalwe snaaks. Op 18 december word twee van die gevangenis in Lagos aan die pers gewaas. Op 29 december hoort Suid-Afrika dat nog drie soldaten in die operationele gebied dood is. In Amerika vecht die CIA om steend vir die anti-NPLA poging te behou. Die Kongres en die Senaat neig al hoe meer in die teenoorgestelde richting. Middel december stel senator Diek Klaak en twee collega's een amendement tot een bestaande wet voor, wat alle verdere bevondsing sal afsnij. Puk Bouta se vraagtekens oor Amerikaanse steun vir die oorlog word bevestig in gesprekke op Capitol Hill. Die spook van Vietnam loop helder oordag. En op hierdie manier het ek ooit gekom by Harry Gildwater en Jesse Helms, daar die soort wat conservatieve vrienden van Zuid-Afrika was en Goldwater het me net recht het aangekrik en het meege sê dit Goddard Kiesinger declares wars all over the world our sons are sent there they die and we never win a war we are not going to support you John Stockwell was hoofd van die CIA's taakmacht in Angola. South Africa's interest in Angola was their own interest to stop the MPLA from gaining power, to stop the Cubans. But at a different level, they were delighted to become involved with the United States to seduce us into a situation of military involvement with them, which they hoped would eventually trap us in a position where we would have to publicly support them. This would commit us to overt support to their policies. Uh, the United States finessed this point and, and drew back, and actually gave up and accepted a defeat in Angola rather than taking that step. There was a change of policy in Washington. Congress was not interested in, in uh, supporting what you might call long-distance uh, engagement and a subtle kind of proxy-balancing warfare that Kissinger and, uh, and Ford had, uh, had launched. Op 19 december 1975 aanvaar die senaat die moesie waar die geldkraan toedraai. Drie weke later bevestig die congres dit. Foster laat kom verpik Bota na sy vakantiehuis by Oubos vir een noodvergadering. Die hele nacht op die airplane het ek nog sit en argumente uitwerp oor waarom ons troepen onmiddellik moet terugtrek. En het uiteindelik by Oubos aangekom en daar het ons in sy sitkamer wat so op die zee uitkik gesit en hy het eerst aan die woord gesteld uh, PV Bota ek was nou alles maar aan, was een ambassadeerkie en uh, tot my verbaasing het PV Bota toe gesê, hy stel aan die woord vir Makersblan en, en die toe dan gesê dat hulle, hulle rekenen hulle troepen moet onttrekken Die troepe in die veld aanvaard die nieuwe opdracht met een mate van cynisme. Die riskielike opdracht gekom het vir onttrek nie, ons het verwacht daarop is daar een so, opdracht aanwees. Ons het ons radios gehad en de voice of America het ons op hoogte gehou van, van wat aangaan. Waar die Suid-Afrikaanse politie terstond sê daar is geen Suid-Afrikaanse troep in Angola nie. Sit ons in centraal Angola, uh, ons sien amper die lichtjes van Loanda en ons weet, ons het nou bekleid la die biesies beheer. Uh, en dan ontkende hulle dit nog steeds. Die kabinet besluit om te wag vir die uitslag van 'n vergadering van die Organisatie vir Afrika Eenheid in middeljanjari in Addis Ababa, Ethiopie. Gaan hulle die MPLA erken as regering van Angola? Of gaan hulle andering op regering van nationale eenheid met deelname van al drie partijen? Dis ook UNITA en die FNLA. Die onttrekking uit Angola word tot stilstand gebring. Na die opdracht gegees om te onttrekken, Uh, het ons dit aanvaard, dit is wat troepen doen en na half dag is die opdracht en sê nee nee nee, nee. gaan terug, beset die stellings dit was een fout, gaan beset weer die stellings in die grond wat hulle gehad het dit sê ons maar dit is nie moeilijk hier, want die vader het achterkom ons onttrek van al stroem en vluchtelingen en dit is hulle nie, oké, okay, ga nou net halfpad terug wat my die eerste betrek was die oplukking Die burgerlijke bevolking, die vrouw en die kinders Die deel wat ek in my leven bleef vergeten Is een baie veel vrouw Wat uh, op haar kop had wat kost was, dat was dinge in my machine gedraad uh, Het is al wat sy gehaad het, Wat lang sy pad geloof Die OAE bespreking Loop uit op een staking van stemme 22 vir erkenning van die MPLA's regering 22 vir een regering van nationale eenheid Die vergadering gaan onbeslis Uiteen Dit is vir ons baie verleentheid veroorzaak. Omdat hoe langer is er een gola hoe minder was die kansen dat ons, ons, ons tenwere daar kon geheim hou. Die kat is eindelijk lang al uit die zak. Drie Zuid-Afrikaners wat tijden Savanne gevang is, word by die OAAE-vergadering geparadeer. Die rest van die wereld weet Zuid-Afrika is betrokken. Op 14 januari besluit die kabinet die troepen moet onttrek. Dit was my onaangename taak om na sy bumbie toe te vlieg en vir hom te kom vertel dat die Suid-Afrikaanse regering besluit het dat ons nou moet onttrek dit was vir hulle een groot teleerstelling gewees, want soos ek sê ons het een formidabele vernootschap opgebouw en ons het een kameraadschap gehad dat ons nou nie, mekaar graag in die steekbouw het nie maar nou ja, as die regering so besluit is dit anders Die Suid-Afrikaners begin op 23 januari onttrek, dit is vir baie soldaten een laagte punt so, Daar is daar wat onthouw, vir sy leid my werk is om, om kanonnen te skiet, dit was nie my oordeel nie, maar ek was uh, teleurgesteld, dat ons nie die hier, want ek kon sien hoe jagd die ons weg, daar was geen weers van die, en ek was teleurgesteld dat ons hulle nie uh, opgevolg in en die finale bloednees gegeen, so die troepen was negatief, onthou, dit was nationale dienstplichtiges, wat die semmermaand was uitlaar. Hierdie opdracht het lang na kersfeest gekom, hulle moes al by die huis gewees het, wat het nog erger gemaakt het, is toe ons uiteindelijk demobiliseer, Dit, dit trek maal na die einde van januari en ons is gestopt dit kant Grootfontein met die terugtrekken en so 30 kilometer buitenkant Grootfontein moest ons wacht tot donker uh, so dat die media nie die skermunkels sien wat uit die bos uitkom met al die rissiese lories en groente lories, dit lyk nie naast om by um, soos die Suid-Afrikaanse kolonne maar eender soos die invalsmacht van die organisatie van Afrika 1 het uiteindelik het ons op die 21ste februari in stroom aangelang, uh, amper twee maanden na die troepen moest uitklaar, waarin ons uh, vir die eerste keer as helden ontvangers. Daar was toe al reeds een nieuwe inname, januari inname, by viervelderig gemeen, en hierdie ou manne, uh, kom toe met hulle skirwebaarde en hulle fris boolijwe, wat 15 jaar ouder lyk as die jonge rekryte, uh, is hulle ontvang, en tot laad die marag het daar soeke, Brokkies, oumanne en rovers gesit met net syke groot oor, waar die oumanne van die oorlogs stories vertel het, en moment ons uh, uitgedeel het. Dit was my baie mooi gebaar. In die loop van februari 1976, soos waar die Suid-Afrikaanders onttrek, neem die MPLA weer beheer oor Lubito, Benguela en Sadabandeira. Onder hulle flerk, krij Swapo plek direct noord van die grens. Sommige commentators sien maart 76 as die werklike begin van die oorlog, wat eers met Namibie'se onafhankelijkheid tot die einde zou so kom. Swapo insurgentie oor die kapluin begin nou in alle ernst, wat betekent Zuid-Afrika raak al hoe meer betrokke. En niet Jonas Sawambi het het voorzien te constant verlieen die nies van die onttrekking aan hom oorgedraaid. Natuurlijk was hy uitermatig te leergesteld gewees. Uh, maar hy het gesê ons sal mekaar weer ontmoet en ons het mekaar weer want het was nie lang daarna nie wat duidelijk was vir ons dat die ISSR uh, Cuba geïnspireerde uh, internationale communistische oorname in Angola besig was om, om plaats te vand en ons het toe besluit om weer beperkte steen aan Unita, uh, vooral Unita te geef Terwyl internationale politiek gebeur in Namibia en Angola bepaal Neem skoolkinders in Suid-Afrika sake in eie hande Op a koude wintersmorgen in juni 76 bars opstand los in Soweto Gou verspreid het landwijd Die felheid van die protes en die heftige politie reaksie skok die hele land Binnen die kerke ontstaan een intense debat If I believe that the time has come for the churches to call for civil disobedience for instance. If we believe as churches, as my own church said last year, apartheid as a system is contrary to the gospel of Jesus Christ. Anton van die Kerk was a kapelaan in die Weermaag. There was enkele figure in die Kerk, what a very important role has played in the so-called style, or Tutu and Buzak. Uh, en een bekende uh, kardinaal van die Roomske kerk en so, uh, uh, Frank Sikani en andere uh, prominente figure was maar die, maar die instaties, die kerkers self selfs die Roomskathorieke kerk was baie, baie huiverig om ambtelijk as, as instaties sterk standpunt in te neem Daar was ook vanuit Christen geledere skarp reaksie tegen gewetensbeswaarders Maar die raad van kerke was nie, dit was een beetje van een ander soort lichaam geweest Dit is, dit is een waai meer radikale soort van een, een lichaam onder leiding van, op daar, waarschijnlijk op daar staat nie of Tuto, of een van die vergeren, uh, wat, wat, dit wil standpunten ingedeemd, wat ek denk heel wat verder gegaan het, as die, as wat die deelnemende kerke in hulle ambtelijke hoedanigheden woord was om te gaan. Maar die golf van verzet, wat uit Soweto oor hele land gespoel het, het wel hier en daar twyfel na het I was basically in 19. 9, in the time of 1976. It was the first year of, of TV, and they made the mistake of broadcasting What the police were doing in the country at the time and I saw what was happening and I, and, and I realized then that I wouldn't be going into the SADF and I would need to make some plans. What they were going to be, I had no idea. And when I left school I had already taken the decision that I wasn't going to go into the army and so I did a, a business degree because I felt that would give me greater opportunities if I, if I left the country which I thought I probably would do. Under Afrikaners was daar steeds min verset. Afrikaanse kerke was ehm um, eh uh, volledig teen diensplig weiering. Brale het dit so sterk as moontlik uh, ontmoedig. Ek dink daar was baie min uh, jong Afrikaners wat wat diens mag weier het. Uh, en dit bly, ek dink vir my geslag as ons daarop terugkyk, uh, dit bly 'n uh, uh, Een vraagteken oor baie van ons Ek denk oor myself ook Terselfde tijd moet die mens Weer dit is een ongelooflijke Ontwenteling in jou leven wat het so meebring Jy zou so of die land moest verlaat uh, Of jy zou so uh, Bereid moest wees om vir 6 jaar In die trom te gaan sit uh, En nou ja, vir iemand aan die begin van sy leven Was dit, a, jy, weet, jy weet, dit is een geweldige ding Salom 9 kom je oproepgoeders Papieren um, En jy moet onthou, ek is groot gemaakt <coughs> Soos uh, Meeste Afrikaanse kinders, Afrikaanse huis, met andere woorde, die nationale partij was die partij wat voor die stem um, Daar was moeilike Engelse wat probeer kak veroorzaak in die land um, uh, Van hulle was communiste um, En hulle wil alles weg wat ons het So daar was nooit in my huis ooit kwesties geweest van was het recht of verkeerd om hmm. naar die aanbied te gaan nie? Dit was die natuurlijke progressie Een besluit om die systeem teen te staan het dikwels uit die persoonlijke verhouding met zwart landgenote gespreid Anton Eberaard het reeds in 1970 onmiddellik na skool 9 maande diensplig gedoen. school uh, based at Krunstad and, Bethlehem. and so it, it, it, in Bethlehem like like As student aan die Universiteit van Kaapstad het hy swart vriende gemaakt en dit het sy uitkyk ingrypend verander remember one weekend, long weekend, I wanted to visit uh, Fuzzy, my friend's family, and they were in a black township in Moira River, and so we wanted to take a train together. And of course, first and second class were for whites. Uh, blacks could only travel third class, so we wanted to travel together, I travel third class. But I had to be hidden, uh, wrapped in a blanket on the top bunk to be pre prevent from being thrown off the train by the ticket conductor. Na alle studie jare het Anton en Woessie een huis in Johannesburg gedeel. Die Soweto opstande het ook vir Anton saak op een spits gedruif. I, mean, within, I remember the Rand Daily Mail newspaper headlines Soweto Burns uh, and within a very short time that the police had killed uh, more than 200 school kids. And we were directly affected. Uh, uh, we got involved, uh, I think we were doing literacy classes at, at the time. Obviously the whole schooling system collapsed that year. And then also helping some of the kids get out of the country. So uh, a number deciding then to join the NC, uh, to, to join MK, and providing safe houses and, and transit routes for them. In 77, we had the banning of all the black consciousness movements. Uh, my friend, Visi, then was also detained uh, at, at that time. And that's when I got my first call-up for a, a, an army camp. It was was early 77. And in that context, then, it seemed impossible that I could then face my friends in uniform. So it seemed an obvious choice not to go. That the question then was whether to evade, uh, which I, I didn't want to do, to, to kind of be in that twilight li life zone where you had to always be changing addresses. I didn't want to go into exile, uh, and so the only other option seemed to be refused. So I, I wrote a, a letter to my commanding officer telling him that I wasn't going to come. I said, I, I Uh, I acknowledge receipt of your call-up papers, but must inform you that for reasons of conscience, uh, conscience I am unable to attend. I've given the matter much thought and am fully aware of the consequences of refusing. And it's my belief that the present government has no right to remain in power and any organisation which enables it to do so uh, cannot be supported. So then nothing happened uh, for uh, quite some months, so I, I, th I thought that luckily I'd got away with it uh, but then the uh, military police did arrive on my doorstep about 6 months later Die enigste mense wat destijds diensplug gewaier het was die Jehova getuies en allemaal het geweet waar die gevolge was Baie ookies was baie bang om diensplug te weier want daar het van hy ons in die tromk gesit en die DB gesit om vir 2 jaar in die tromk te sit jy weet, selfs al is nie die en selfs al kan hulle jou nie dwing om om die vloer te veel, of om die, om die perskeboom het gaan waterleid nie, jy weet dan, um, uh, jy weet, jy moet toch al oortuig gewees, dat jy kan twee jaar daar sit. Anton Eberaard was die eerste gewetensbeswaarde wie sy dreifveer polities van aard was. Met sy verhoor het hy geen georganiseerde ondersteuning gehad nie. It was in a magistrate's court. Uh, uh, certainly my family were there, my parents, I think, my sister. It was a pretty much an, uh, a clear case in law. I'd, I wasn't going to go, and I, I, th I, th I think the magistrate had to give a particular sentence. Um, uh, I guess the only unusual thing was that ten months of that sentence uh, had been uh, was suspended. Uh, I was then taken by military police by train uh, from Port Elizabeth uh, up to Voortrekker uh, Woogte in Pretoria. I, I was chained, I, I was hand, hand, hand, handcuffed to, to the, uh, the bank of uh, that whole journey, which so for the first time sort of realized I was now in, in, incarcerated in somewhere. By militaire basissen is mensen aangehou in detentiebarakken. Algemeen bekend as die DB. En dit is een plek wat geblink het, je weet nie. Die oons daar, as jy kyk sê in die DB is, dan het die gebaars. Maar daar was baie van die ookjes van die, die, die jouwige tijd is, wat by die hek gesit het. En ons het met die bedvoord gestopt en vlugvraam die hek op te maak. En die ene het van sê, ek maak nie een hek voor een militaire voertuig oop nie. Ek het baie respect vir die oons, want hulle het, hulle het zwaar gekryd, denk ek. I mean, it wasn't a pleasant place to be because the whole uh, I think the whole philosophy of detention barracks is to impose sort of verbal and physical abuse. You know, so it's there for for uh, people who have either been on a wall uh, or have committed some other crime or have disobeyed orders in some way. So the ordinary military system hasn't uh, been able to deal with them, so they, they end up in detention barracks. And then the whole... So the whole philosophy is, is verbal abuse, sharting, uh, physical abuse, uh, getting people to do uh, punishment drills with heavy packs, etc. But also vice versa. So, so there, was, there were two breakouts, very violent breakouts, uh, when, when I was there, uh, of uh, pick handles being smuggled into the cells, and then when being opened up in the morning, um, military police being beaten unconscious. Anton Eberhardt voel nie dat hy besonder swaar gekry het in vergelyking met van sy tydgenote nie. There's a pilgrim then the military intelligence uh, uh, and the security branch uh, came to see me a number of times because they say my friend was he was uh, detained at the, at the equivalent period for for other reasons uh, it was in Johannesburg fort. Uh, so there's there's a And then immediately after those interviews, I was again in, in solitary for, for short periods. But never did they take my books away. So. And as I say, it was, it was also a very relatively short period. So I, I think I got off quite lightly, certainly compared to the people who then came after me. So Peter Mole, uh, Richard Steele uh, uh, had much longer periods, uh, Billy Paddock, uh, Charles Yeats. Anton was die eerste politieke weyeraar. Metter tijd het hulle meer geword en 'n ondersteuningsgroep het ontstaan. After 77 uh, Peter I was 79 uh, I think Bridget Steele in 1980. Uh, and then you started seeing something of a movement growing around this conscientious objector support group was was formally constituted. We ran A, a counseling service for conscripts who were faced with, uh, with caught ups and advised them in on their various options from refusing uh, what are the consequences of, of jail. The friendship between two young men one white and one black was the seed that would grow up the whole field of the population that would be a burden of the flesh of At one stage Magnus Bolan said that the South African apartheid government faced four threats First, the South African Communist Party. Second, Mkwanto Veciswe. Third, the ANC. And fourth, the enconscription Campaign. And when he said that, we knew we were doing something right. Next week in Grensoorlog. It is not a military. It is, it is, it is something with evil. Uh, it's, it's not a professional. A professional soldier you fight... If somebody is killed, you honor, even if they are dead. Well, it's a profession of a soldier, you see. So it's a lot of motivation. I have to I know my knowledge. I have a fight for the Volke Vader. I have to decide with the Volke Vader. I have to have the old brother. I am the best. I am the best. I am the best. I am the Is ons bluk Want ons is Davidinies, Davidinies Ons verknur nie goedse linies Davidinies, Davidinies Is nie moeilik om te zien nie Links rechts, links rechts Hou ons doop Nie bang haar op ons kop Daar is peries op te vang Broek staan stil Ek is nie bang Die die sta die linies, die on die verseling is dat die is dame die Dat is niet moei om te zien die Lengs rechts links straks van ons to meer bang haar op ons ko daar is de is om te van broekstanstel en is die bang Elke man is op zijn kos vooront gepare en soms kos Sien jy dan gedruppel zweet, dit is vastbuit, moet jy weer. van ons is David Tienis, David Tienis, ons ver in die voorse linies. David, David Tienis, David Tienis, dis nie moeilik om te sien nie. Elke man is op sy post, groot gevare is ons kost. Opsleed. Dit is vast kwijt, moet jy weet Van ons is Tabertini's, Tabertini's Ons veruurt nie voor Selenies Tabertini's, Tabertini's Dis nie moeilik om te zin nie Blies, brudjes, my Tabertini's Ek steeds ons salieds ons dapperhaalde. Volgende week gaan ek die onderhoudspeel van Sam Piefstofberg, wat hy gedoen het met Sonnet Liebenberg, oor die Bosoorlog reeks. En ek nooi jou uit, deel jou verhaal met my, deel jou idees met my, deel al die ervarings met my, laat ons het vir ons nageslag Kan bewonder dat jy weet wat het gebeur in die Bosoorlog of die Grensoorlog tussen 1966 en 1989. Ons mag nie ons helde wat in die vliervind die lewe of voor die lewe nog begin het, die hoogste prys betaal het vir ons vryheid wat weggeneem is van ons neem. Mens dink baie hier alles was verniet. Amal het vir nie gesterf Ons jong kinders Het vir die hoogste prijs betaal Maar ek boog daar Dat ons dit nie sal vergeet En dat ons dit sal onthou En dat ons Al die heldes sal vereer Ek lees nog een gedigie Voordat ek afsluit vanavond Wat lees die al roep Stadig loop ek op die kou beton. Hard en blank staan sy reeds en wag Voete met geen emosie, woord ek verslind in haar skag. Ek jonk, natief en rou uit die karoo, sit in die trein op pad na die vreemde. Die weermacht roep, dit was ons lot, al wat my help, is goed in week gloe. Starend na buiten, waar landskap flitsend gleie, Hoor ek eisterwiele op die spoor verder verdwijn, my hart koersast, koersachtig aan die klop, het is die eerste wat ek nou belei. Weggeruk uit veiligheid, naak ontbloot, gestroop van beskerming, wachtend soos voer vir die vreemde, in my hart gestool, een donker leemte. Skielik trief die werkelijkheid, kindwees, is al gister verby. Ek nie alleen op die eisters wat kreen, oorals om my is een andermase sien. Dit bring berusting in my binnenste. Weg, word weggeklap met God in gel met geloof in God. Groot mens wereld, wat my oopmond vol verslind, het my daar net nader aan my Heere verbind. Deertarsjes van die Heerden Baie dankie aan al hierdie manne wat hierdie gedichte geskryf het. Volgende week slik nog een voor, voorlees. En dan Bix Bernhard, ek het jou grapie nie vergeet nie. Ek het vir jou gesêg en om vanavond deel. Bix Bernhard skryf die grapie. Tom Boerse lag vir die dag. Op die keeper beskou, adjudant aan bevelvoeder. Kolinaal, ek moet rapporteer dat die een van ons vrouwelike officiere verlede saterdag aan my vrou Kalbas wedstrijd deelgeneem het. Bevalvoeder, dankie toch, die eenheidse eer is ongeskonde. Dit is geluk dat sy nie in eenhie vorm was ter was het gedoen het nie. <laughs> dankie Bix, dit is nou rechtig een geluk, kolikie. Stuur geris daar die stories van jou ons e-post adres is NIS by SIGKRADIO.COM as jy levendig oor die licht wil praat kontak my op Skype of stuurf my e-post en ons kan oor die telefoon reel, dan doen ons uh, levendig onderhoud op Skype of jy kan levendig oor die licht saam as ook as jy wil maar kontak my dan reel ons al die dinge en sampie as jy luister Ek het nie vergeet nie, ek wacht nog vir jou, om jou skap recht te kry, so dat ons daar lewendige onderhoud kan doen. So ek wil graag jylle ervaringsdeel, met allemaal, let hulle weet, hoe dit gevoel het, en hoe dit was in die oorlog. Al wat ek weet, is, ek was een van die meisies, wat gewacht het, vir my geliefdom van die kruins af, veilig terug te kom. En, ek denk, dat as baie ander dames, O vrouwe wat met my daar sal sympathiseer oor die tye wat ons gewag het vir ons haalde om huis toe te kom. Maar deel jou ervarings met my of jy nou iemand was wat gewag het vir die geliefde van die grens af en deel jou ervarings op die grens of stuurf my grapies ek nooie of vriend my Skype is klein literkies alles kore punt slabbert met 2 bs 3 die cyferkie 3 kori.slabbert3 kont ek my op skaap of stuur die e-post na nies by isaikaradio.com ek wil baie graag jou ervarings deel en as jy daak een briefje het of iets erinnering wat jy het stuur het vir my dat ons dit kan deel met amal verviederd saak maak en dat ons nooit nooit ons jongseens, ons vriende, ons broers, ons geliefdes wat die hoogste prijs betaal het, sal vergeet nie. Ons Weermag was met trots die beste Weermag wat daar was. Ek het na een van die foto's gekyk op die blad, en ek het gekyk na die buffels wat so in gelid die een achter die ander rai, en my man was daar, daar tyd uit die buffel besteeder, en hy sê, hylle hier dit gedoen, en ek glo nie, en ander weer mag kon dit doen, soos ons, dat bereel dit gedoen het nie. As jy, een program op SAK Radio wil doen, of as jy iets in nies, van jou area wil deel, stierf ons die e-post, as jy jou bezigheid wil adverteer, stierf ek die e-post, ons het een speciale aanbieding vir jy maand, kontak my op my Kiep ons adres of kont ek my op Skype en ons reel dat jy jou bezig kan adverteer op SHK Radio, ons dispeciale pakket uh, vir junimaand. As jy uh, volks eiwe bezigheid het, maak ook gerust gebruik van ons webwerf by www.v.co.za, gaan plaas jou adverteensie gratis daar. Dit is een speciaale platform vir ons volk, vir ons mense, vir ons mense wat benadeel is door AA, BEE en bee Ons het ook een kleedskamer op ons webwerf waar radio ook speel, skakel geries en daar gesaas met medelijsteraars die met ons gesaas dat waar ons op die wacht is. Op die oomlik is kleedskamer nog nie baie bekend in Zuid-Afrika nie my skakel geris daar en kliet saam met amal gesels daar, deal jou idees jou ervarings stiers my van my recipe of tweede as jy wil en ons programme tans het ons nies en weerbrugte in die oogende 8 uur week staan ons het 1 uur week sta in die middag ons kinderhoekie met kinderprogramme tans het ons liewe heksie Na die weg sê ons ons pak in proe met watertandrecepte. Besoek som ons webverf ook, daar al die hele paar watertandrecepte daar. wie Ga na www.saika.co.z en gaan soek vir daar die recepte. Maandag aand en natuurlijk het ons, ons bos oorlog reeks om 8 uur saans, dinsdag aand oor die oomlik geskiednis om 8 uur, voenstdag aand brokies in die nies wat nie gewoonlik in die hoof nie stroom is nie donderaand het ons ons splinter nie wil hoes het of hels het versoekprogram waar jy versoeken kan stuur en booskappies kan stuur met die lekkie van jou kies vir Pieter van Sel ons hoop sy internet sal die week uitgesorteer wat sy het so bykie probleme gehad, die laste to weke ons hoop is is uitgesorteer dat hierdie donderdag aand op die lig met jou kon gesels. Gesels op die kleedskamer, stiervom jou berichtje en jou likkie wat jou wil speel vir die speciale persoon in jou lewe, of het nou een herdenking is virjaarsdag, heweliks herdenking, tak as iemand syk is in hospitaal of thuis of selfs as iemand geliefde aan die dood afgestaan het. Stiervie persoon een boodskapie en een likkie, spieter nie likkie het nie sal hom gaan soek en speel. Vrijdag aande het ons ons program speciaal vir enkel lopenis in samenwerking met maakje.com as jy daar die tekstakje vir jou boekie soek skakel in Vrijdag aande om 8 uur en ons heb jou soek na daar die speciaale persoon die sielsgenoot of bestmaat van jou. Saterdag aande het ons om 7 ons muziek met DJ Elkie hou op een pen papier by die hand, het is groot breed om saam met DJ Elkie hierdie spielekie in sy muziek maandie te speel, hy speel so 10 tot 12 lekkies, waarin woorde versteken is met die leidraad, jy moet een sekere letter van die woord vat, om aan die einde een dorp of een pleknaam te vorm, of een een of ander naam, en dit is groot breed, soos ek sê, ek kan saam speel by kleedskamer, wat DJ Elkie met jou kan gesels, terwijl hy die leidraad speel, of jy kan vir ons sms stuur op 083 460 en DJ Elkie kan ook dan reageer op jou boodskappe. So aan het ons gewoonlik om 7 ons program met teenskloete Jan Diederiks en Willem die ou man van Boervolk Radio met hulle uitleg oor die Boervolkse geskiednis verandering Jy kan ook vrou en vrou en gesels op die kleedskamer. Die laatste drie weke was daar een probleem met klank op teense rekenaar. Hoopelik slid hierdie zondag uitgesorteer wees, maar ons Facebookblad doop, ons sal aankondig of hierdie zondagavond die uitsending sal voortgaan of nie. En nou is maar al jou vriend en familie om in te skakel by SIK Radio ondersteun ons die platform is vir die volk speciaal doorgeplaas om gebruik te maak van dit is gratis en jy kan jou mening en jy kan jou volk bereik dyr SIK Radio hou geris ons Facebookbladdoop vir ons programme en jy kan vir ons dag ook een booskapie los as jy dag nie die e-boosadries neergeskryf het nie Ek genoem net gaan verhaal, dis nies by sikradio.com Laat kom die e-poste of vonkposte of vonkies en neem deel aan hierdie platform wat speciaal vir die volk is. Ek sluit vanavond af met Almy Bar in Owambo Geniet om, tot ziens, tot morgen om die 8 uur nies Moet vergeet om in te skakel vir die nees en die weerberug nie. En ek wil ook net noem, al ons programme is op ons archief. Ga na www.sik.co.za Jy kan na alle programme daar gaan luister, wat ons van die begin van die radio af uitgesaai het. En dit lees en jou opmerking daar volgens jy wil so daar sy en lievelijke and verder, tot morgen rondom 8. Hier is Ami Bar in Ovambo Tot ziens. On a hard summer's evening In a bar room in Uwambo I was talking to a heavy Were the by the heaps And as I sat there listening To the stories of his contacts I was staring at him wide eyes As he quietly speaks He said, son, I'm made alive Out of hunting swap or turkeys Knowing what the odds are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 His face was very serious as he put his empty glass down if you want play the game boy you better learn to play it right You've got to know when to hit them No when you beat them stay alive if walk away nowhere to run you'll never count your kills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 Go put take your hat and let it to the flow when the feeling speaking turn back to the farmers sneak down the double round stagger off into the night out the heavy dad of alcohol in the darkness of the fumble never won me about the whiskey But he told me how to fight You've got to know when to hit them Know when you beat them Stay alive to walk away Know where to run You never count your kills While waiting in an ambush there'll be time enough for counting When the shooting's done. You've got to know when to hit them Know when you beat them Stay alive to walk away Know when to run you never count your kills While waiting in an ambush There'll be time enough counting When the shooting's done